Ascultați în continuare Acatistul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și purura și în vecii vecilor. slavăție Slavă Dumnezeul nostru, slavăție! Împărăte împărate ceresc Duhul adevărului,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 Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne dizbazește de cerviclean. A ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și purura ură și în lor. de ore. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi.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 tot lucrul mâinilor tale și numele tău chemăm. Și acum și pururile aș în vecii vecilor, amin. Ușa milostiviilor deschide o nouă binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, pe ca să nu perim ceea ce ne dașduim într tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, căci tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește.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 Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însus, Hristos, împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, pentru credincioșia ta auzim întru dreptatea ta. Să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din ce vinui nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigunește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare făcut -a să locuiesc în întuneric ca morții cei din viacu. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. adus ne am aminte de zilele cele de demult, cugetatam am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ setoșat. De grabă auzi Doamne, ca a Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine,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 Că bunătate desterpește pe și mei și pierde pe toți ce, ce ne cărjesc, sufletul meu, că eu sunt robul tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururile și în vecii vecilor amin. Aleluia, Aleluia, Aleluia, slavă ție Dumnezeule, Aleluia, Aleluia, Aleluia, slavă ție Dumnezeule, Aleluia, Aleluia, Aleluia, Slavă-ţie Dumnezeul nostru, Slavăție! Dumnezeu este Domnul și s-a bine este cuvântat, Cel ce vine cu numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat, cel ce vine într-o numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, Bine este cuvântat, cel ce vine într un numele Domnului. Cei ce sunteți între apostoli, Mai întâi pe scaun șezători și lumii, învățători, pe pânul lui tuturor rugățiva, pace lumii să dăruiască și sufletelor noastre, mare mi. Tatălui și Fiului și lui Duh. E acum și pun și în vecii vecinilor, amin. Păi cea din viața spusă și de înger neștiută. Prin tine răscătoare de Dumnezeu celor de pe pământ arătat, Dumnezeu se într-unime neamestecată. It's Cu cu vremea început de vreme a luat păcătorul vremurilor, Dumnezeu cuvântul și trimis fiind la noi de la Tatăl, apostol preales ales, iarâtat pe tine petre, pentru a sunt suntem ție. Bucură-te al cetei ucenicilor începătorule, bucură-te al sânilor lui Hristos, Bucură-te de toți cuvântătorii de Dumnezeu mai înaltule, Bucură-te de cât economii Duhului mai în bucură că pe Hristos fie Tatăl la descoperit, Bucură-te că pe acesta adevărat Dumnezeu l-ai propovăduit, Bucură-te piatra bisericii prea nesfărâmată, Bucură-te temelia mărturisirii prea întemeiată, bucură în înșefătura cea puternică a credinței, Bucură-te, luminătorul cerești cunoștințe, bucură de prin care Hristos s-a slăvit, bucură de prin care satana s-a rușinat. Bucură-te, a Petre, apostole, Crederea ta cea înțelegătoare curățindu a ai intrat în tinurile părintești o minune, și întrând ai văzut fără ochi petre, pe Hristos Dumnezeu împreună, fără de început cu Tatăl și cu Duhul, propovăzuindu l pe dânsul și cântând, Aliluia! și de desulcerări mi-a apropiate când s-a arătat din cer lumină care biruia lumina soarelui. Tras-ai fost fabele spre credința îndumbreșeită și va să ai făcut pentru aceia auz. Bucurate privitorule al luminii ce-le nemărginite, Bucură-te, Tăi al zharnelor Lui Hristos! Bucură-te, Ritorul cel Binegrăitor al Bisericii! Bucură-te, Tăi pe Provovăduitor al Lumii! Bucură-te, că tine vețuiește Hristos, care pentru lume s-a răsignit! Bucură-te, că până la al treilea Cel te-ai suit. Bucură-te, că la Raiului ai fost răpit!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 Sătirea celor ce sunt, O, Pavele, Te-ai lipit de Hristos, Cel iubit al Său Și Te-ai arătat împreună cu dânsul un Duh, Numai Lui Hristos viețuind, Pe Hristos îndrăgin, Pe Hristos o l răsuflare, Lumină și dragoste și cântându-i, Aleluia. 2. în norul cel mai presus de lumină al privirii, ce ai mâliat busele tale, sfinte Petre, și umplându-te în de Dumnezeire, ne-ai împărtășit pe noi de Dumnezeu sculdat, cu graiurile tale cele de Dumnezeu scrise, pentru aceea glăsuim, ție acestea. 3. bucură te dumnezei cu Dumnezeu uniture! Bucură-te, născutule, al luminii celei neînserate, Bucură-te, pescarurile, al pescarilor mai întâiule, Bucură-te, cerurile, decât cerurile mai înaltule, Bucură-te că te-ai arătat al Dumnezeiei și fil părtași, bucură -te, că pe fii oamenilor i-ai unit cu Dumnezeu, Bucură-te, sfătuitorule, de trebuință al bisericii, Bucură-te, bătrân folositorul al lui Hristos! Bucură-te, îndulcire prea desfăta, Bucură-te, dumnezeiască desfătarea oamenilor! Bucură-te, prin care credința s-a lățit! Bucură-te, prin care rătăcirea s-a Bucură-te, Petre Apostole!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 Bucură-te, prietenul lui Dumnezeu cel curat, Bucură-te, cel ce-ai cunoscut taina răpirii, Bucură-te, că m-arată cericele înțelegătoare, Bucură-te, că pentru Hristos pe toate gunoaiele ai sopotit, Bucură-te, că toate le-ai făcut ca pe cei mulți să-i mântuiești, Bucură-te, ale selecțiunii lui Dumnezeu, vas mult încăpător. Bucură-te, al darului celui din lege arătător, Bucură-te al lui Hristos de de retnicire, bucură al lui Iisus dulce gândire, Bucurăte miros de viață furtător pentru unii, Bucurăte miros omorător pentru alții. Bucurăte te Sfinte Pavele, apostole! cinstitelor sale trimiteri în toate zilele, îndumnezeie și pe oamenii opavele, prin care cei împregători cu adevărat ajung la îndumnezeire și oglindesc slava lui Dumnezeu sunt Aliluia! La brâu, aur sau argint azzând, pe pământ o Simone pietre, și având însigurșător numele lui Iisus, ai împărtășit zeste fericită și prin trânsul minunile, lucrai celor ce găieste acestea. Bucură te străină hrana sufletului, bucură te prea dulce băutura a trupului, Bucură-te, fie a celor orbiți, Bucură-te, neauzită, a celor ce volești, Bucură-te, că pe ta vita, ceea ce murise vie, ai ridicat-o, Bucură-te, că pe safira, dintr-o dată moarte, ai arătat-o, Bucură-te, cel ce pe anania, dintr-o dată, mort, l-ai făcut, Bucură-te, cel ce numai cu un cuvânt, pe slăbănog, l-ai îndreptat, Bucură-te, care devarsă sănătate, Bucură-te, fântână-uri răspitoare de vindecări, Bucură-te, cel ce ai gonit cu umbra bolile, bucură cel ce cu rugăciunea pe Simon ai omorât, Bucură-te, Sfinte Petre Apostole! Ai fost, Sfinte Petre de frumusețe a Dumnezeirii lui Hristos, care a fulgerat în munte. Pentru aceia, văzând-o înpodobită ca pe o cămară de nuntă, cu strălucirile luminii cele nemărginite, bine este a petrece aici însfoimântat, ai grăit în Cuvintele cele ascunse ale dogmelor celor pe nalte ale economiei lui Hristos, o scoțându le din cerneapuse, neapuste, dețălcuiești mai presus de fire, Ridicând pe cei credincioși cu minune agrăiție. Bucură-te, minunea apostolilor cea lăudată, Bucură-te frumusețea ce am a scripturii celei noi, bucură-te adâncimea cuvintelor celor însuflate de Dumnezeu, bucură-te noi înțelegerilor celor înțelepțite de Dumnezeu, bucură-te în anchurile tălcuitor al Dumnezeu și întrupări, bucură-te cartea închipuită de Dumnezeu, minții la vedere înspăimântătoare, bucură-te că mare ară Dumnezeu ascerenților comori. Bucură-te, materia și-a trebuința asta a în celor învățători! Bucură-te, Cel ce-ai luat spre tot în neamurile! Bucură-te, Cel ce săvârșești minundese! Bucură-te, Cel ce numele Lui Hristos ai purtat. Bucură-te, Cel ce te arătat mare meser al portului nou! Bucură-te, Pape! Apostole, bucura-te, sfînte apostole. Minune mare s-a văzut la sfârșitul vieții tale, cerei Dumnezeu este, o fericite pavel, că ceiați capul tău de trei ore la înălțimi de la pământ a sântat cu sălțăririle. Ca și cu niște cântări, Lăudând trăimea așa, Aliluia! Popor nou ai făcut prin Dumnezeu, Duh, Pe poporul cel vechi al lubeilor. Cu baia nașterii de Dumnezeu, Înnoindu-i pe ei, Pururi apomenite petre, și darului, arătându-i așa grăin. Bucură-te, stâlpătorul al umbrei legii, Bucură-te, în al adevărului, Bucură-te, cel ce pe Israel din mărire l-ai schimbat, Bucură-te, cel ce întru Duhul pe acesta cu Hristos l-ai legat, Bucură-te, că în tabor lumina Dumnezeirii ai văzut, Bucură-te că alt soare cu totul luminos te-ai făcut, Bucură-te cel ce-ai intrat înăuntru luminii norului, Bucură-te că ai fost auzitor al glasului, Părinte, Bucură-te cel ce legea Duhului ce ai luat, Bucură-te cel ce-ai fost numit fericit de Hristos, Bucură-te cel ce în cuvinte te-ai îmbogățit de stăpânire, Bucură-te, cel ce pe credincioși, în ai mântuit. Bucură-te, Sfinte Petre, apostole. Bucură-te, Sfinte Petre, apostole. Munte să faci, mai pățimit după simțire și gândire petre, Căci biruite fiind de-asupra de la lumini ce le ale tare, Singur Dumnezeu se vedea prin suflet și prin Căruia și căzând jos, în Dumnezei ai cântat, Aliduia! Te-ai arătat tuturor Pave de slava lui Dumnezeu. Și vestirea ta a ieșit în tot pământul, povăduit pe trăimea cea nesidită. Și pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Neamurilor celor ce glăsuiesc așa. Bucură-te cel ce cu adâncurile Duhului te îmbogățești bucură cel ce cu cunoștința cea nejecuită te fălești, Bucură-te casă cea prea cinspită a trăimii, Bucurăte te biserica firilor doimii, Bucură-te necuprins dragoste dragostei cele îndoite, Bucură-te lungimea Dumnezeu, și rânduiel celei mai înainte de veci, Bucură-te neapropiată înălțimea teologiei, Bucură-te, nevăzut adâncimea economiei, Bucură-te, văzătorul al spaturilor lui Dumnezeu, Bucură-te, mintea scuțită a descoperirilor, Bucură-te, focul a toți vederii de Dumnezeu, Bucură-te, fântâna adânca a trepciunii de Dumnezeu, Bucură-te, Sfinte fave apostole Dumnezeiește Apostole cu dor pe încă atunci ușurile cere ne măsura iar ea din culisele-i sfinte vede Ai aflat în acestea mărgăritare. Să cere înțelegătoare, spaimă și uimire, odihnă și bucurie, împreună a cânta Lui Dumnezeu. Alinuia! cei zadarnici în cuvinte și înțelept, ca pe niște neînțelept, a arătat pentru cel simplu, Luând graia al înțelepțirii de Dumnezeu și limbă de foc a dumnezeu Du, Și ridicând pe cei ce cred, a cântat Lui din inimă. Bucură-te am gură cinstită, Bucură-te limbă cu foc îngrădită, Bucură-te doborârea înțelepciunii celor înțelepți, bucură de lepădarea priceperii celor pricepuți. Bucură-te, petre porumbița cea albă a bucuriei, Bucură-te de Dumnezeu închipuită, Tăblița tuturor fericiților! Bucură-te, primitorul alcheilor cheilor împărăției cerurilor, Bucură-te, vestierul tainelor lui Vistos, bucură cu cetarea cea veche a fredințoșilor, Bucură-te, podoaba darului cea preamărită! Bucură-te, sărătură a focului ceresc, Bucură-te, învățătura luminii celei neînsemnate, Bucură-te, Sfinte Petre, Apostole! Dragostei sale arătând Hristos pasterea oilor, Dacă mă iubesc, Petre, ți-a paște cu o sârdie oile mele pe care le-ai și păscut, Bucurându-te pentru Dumnezeiasa-n și cântând, Aliluia! Bogăția și slava și desătarea care se strică, Biserica lui Hristos grăiește. A mea bogăție și slavă, și desătarea este Pavel, dulce grăin și pean pe care și sărutându-l găsuim unele ca acestea. Bucură pe Bucură-te, teologiei, Bucură-te, privighetoarea cerului cea dulce grăitoare, Bucură-te, rânduneaua lui Hristos cea mult glăsuitoare, Bucură-te, care ai viersuit evanghelia lui Luca, Bucură-te, organul de suflările mânghvietorului, Bucură-te, limbă de foc suplătoare care față răsună ce Dumnezeie. Bucură-te, canon alăută și muză a Duhului, Bucură-te, în cuvința ta ureților mele, Bucură-te, odița tâmpelor mele, Bucură-te, prin care de idoli ne-am slobăzit, Bucură-te, prin care lui Hristos ne-am ușinte apostole. Pe doimea materiei, ceea ce este cu Ai cunoscut pe doimea firii lui Hristos. Și curățindu-te la cele trei părți ale sufletului, Singur văzător nematerialnic al trăimii te-ai văzut, Fără materie unindu-te, Și aceștia din inimă cântând pavele, Aliduia. cea întâi, care din fecioara a spărucit, Lumina a doua pe tine, Petre, ce arătat lumii, Cu fulgerările cele luminoase, Ale cunoștinței de Dumnezeu, luminând pe tot, Și desteptând cu laude mulțumitoare a Bucură-te, lumina celor întunecați, Bucură-te, calea celor rătăciți, Bucură-te, al minunilor lui Hristos, mai întâiule propovăduitor, Bucură-te, al patimilor lui prealesele mărturisitor, Bucură-te, că tu singur lămurești a iadului pogorâre, Bucură-te, că tu întâi ai vestit popoarelor învierea, Bucură-te, cel ce ai cuvântat revărțarea mângâietorului la popoare, bucură Cel ce a învățat Evanghelia pe Marcu, Bucură-te, Cel întâi luminător al neamurilor, Bucură-te, Calul lui Hristos, Cel prea alergător, Bucură-te, luminos al soarelui, Bucură-te, urmare a neurmăritului Dumnezeu, Bucură-te, Sfinte Petre, Apostole! Negrei într pentru cele naze, o petre cu Hristos, iubitul învățător ca un Dumnezeu. Fără mizocire cu Dumnezeu cel din fire, care cu punerea acum stai. Și de slava cea Dumnezeu este începătoare, te umpli, cântându-ne încetarea. Aleluia! Dumnezeu Trăimii cu prea dulce versuire, cântară ce-a întâi Sfântă pavele. Și cu Duhul, cu cuvântul și cu mintea unite fiind, vezi pe minte, pe cuvânt și pe Duh, prin închipuire pe cel întâi chip. Dumnezeu spre Dumnezeu, pentru aceia auzi. Bucură-te, icoană a frumuseții cele întâi închipuite, Bucură-te, stăpânirea dogmelor lui Dumnezeu, Bucură-te, a lumii cele gândite de iznavă descoperire, Bucură-te, arătarea celor gândite, Bucură-te, gura cea grăitoare de Hristos, Răsuflarea lui gură de aur, Bucură-te, prea-n Dumnezeii trăzare a lui Dionisie, Bucură-te, privitorule, al vederilor celor nevăzute, Bucură-te, auzitorule, al grairilor celor neauzite, Bucură-te, cel plin de roadele Duhului, Bucură-te, îndesulatule, de darurile Lui, Bucură-te, prin care trăimea a fost popovăduită, Bucură-te, prin care unimea a fost teastrăbită, Bucură-te, frinte pavet! apostole Bucură de sfinte padre apostole o prea dulce petre și pe iubite pavel Părinții cu cerniciei noastre primiți această scurtă cântare, ca pe o gângurire de prunci mici și slavei cele vești și ce-nvrădniciți pe cei ce bielțuiesc. Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia. O prea dulce petre și prea iubite pavele, Părinții cu cerniciei noastre, primiți această scurtă cântare ca pe o gângurire de prunci mi și slavăi cele și ce pe cei ce vii Aliluia! Aleluia! dulce petre și dai a favele, părinții cu cerniciei noastre, primiți această scurtă cântare ca pe o de mici și slavă ce și ce pe cei ce viertuiesc. Aliluia! Început fiind cu vremea, început de vremea, luat făcătorul vremurilor Dumnezeu cu vântul, și trimis fiind de la noi, de la Tatăl, a fost ales, te arătat pe tine, Petre, pentru aceea cântăm Bucurăte Bucură-te al cestei începătorule, Bucură-te al carnelor lui Zistos, Bucură-te decât toți cuvântătorii de Dumnezeu mai înaltule, Bucură-te decât economii Duhului mai întâiule, Bucură-te că pe Hristos fie Tatăl îl-a descoperit, Bucură-te că pe acesta adevărat Dumnezeu l-ai propovăduit, Bucură-te fiatra Bisericii prea nesfărămată, Bucură-te temelia măturisirii prea întemeiată, Bucură-te, începătura cea puternică a credinței, Bucură-te, luminătorul cereștii cunoștințe, Bucură-te, prin care Hristos s-a slăbit, Bucură-te, prin care satana s-a rușinat, Bucură-te, Sfinte Petre, apostole! pe noi, Dumnezeule, după mare minata, ta, rugăm-ne ție, și ne Sfințitul Arhiepiscopul Episcopul și Mitropolitul nostru Daniel și pentru toți frații noștri cei din Hristos Pentru popor români de pe părere: pentru ne țării noastre, pentru mai mari orașelor și și și pentru Să iubitoare revedem Hristos, pentru sănătatea pentru sănătatea și mântuirea lor. să pacea să ne taşă mântuirea, cetetarea, lăsarea pietarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, toți cei care sunt de față, care se pomenesc în sfințo casul acesta. și pe toate casritsiea celor fată greșeală cea adevoi și cea fără de voie. și omului caută cu milostivire spre robii tăi care se pomenesc în sfânt acesta și iată-le toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, binecuvintează de bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătoriei lor le îndreptează. Cu săruință te rugăm, auzi-ne și ne miluiește. o de prigoanirea fraților săi și l-ai povestruit în Egipt și cu binecuvântare, bunătății tale l-ai făcut să sporească în toate și pe robii tăi care sunt de fața și care se pomenesc în ocasul acesta, care vor să călătorească, binecuvintează și fă să fie călătoria lor fără de și cu bună sporire. Rugăm-vă, Ție, și ne milujește, Doamne, ne milujește, Doamne, ne milujește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește Doamne, miluie Doctorul Sufletelor și al Trupurilor, cu milință și cu zdrobire de inimă, cădem către tine și susținând strigănție. Vindecă durerea tămăduiește, mire sufletelor și ale trucurilor robilor tăi. Toți cei care sunt bolnați se pomenesc în sunt acesta, Și ca un bun iartărilor toată greșeala cea de voi și cea fără de voi, Și de grab ridică din patul durerii, rugăm uneție ție, auzi-ne și ne miluiește. Să fie viu, îndură și miluiește pe robii tăi milostive, conteneste le boala, usurează-le toată patima și toată neputința, Încetează-le răceala, de le fierbințeala, Tinde mâna ta cea tare și ridică din patul durerii, cum are cânt pe Fica lui Iair și sănătos a arată, Rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Mântuitorule, ca să iubim pe și noștri și bine să facem celor ce ne urăsc pe noi, după putere să o plinim. Cu din adinsul ne rugăm, întoarce ca o milostim, micreșulcul tuturor vrăjmaților noștri, În dragoste și în păcare și spre toată bunătatea, iar gândul lor spre biserica ta, ca nu răutățile lor să piară. RUGĂMU-NESI TOT rostive Doamne. AUZI-NE. Și te-ai rugat pentru cei ce s au răstignit pe tine, Pe și care ne supără întoarcerii la răutatea lor, Către viața cea cu fapte bune, Ca să nu piară niciunul din plicina noastră, Și toți în pocăință să ne mântuim. Rugăm-ne ție, iubitorul de suflete, Doamne, Auzi-ne și ne miluiește. Și cu cutremur mulțumimilor, milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, Pentru binefacere de tale pe care, cu umbersugare versugare, Le-ai vărsat asupra robilor tăi, Cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu să aducem doctologie, Și cu milință strigăm izbăvește din toate nevoile pe robii tăi, Și ca un milostiv todeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor, cu din adisul ne rugăm auzi-ne și ne miluiește. Ta, iubire de oameni, așa și de acum înainte, ne trecându-i cu vederea, împlinește spre slaba toate bunele dorințe ale credincioșilor robilor tăi, și arată spre noi, spre toți, mila ta cea bogată, trecând cu vederea greșelile noastre, rugăm ți auzi-ne și ne miluiește. Să mâie cu bun miros și ca o ardere de tot bine primită să fie tine. într tot bunul ne stăpâne această mulțumire a noastră înaintea tare și trimite totdeauna ca un îndurat robilor că ai milă ta cea bogată și îndurările tale și zavești de toate mesteștiugirile văzuților și nevăzuților, văzmaș pe ei, biserica ta cea sântă, orașul acesta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 din înălțimea Sântului Tău locaș, Doamne Dumnezeul nostru, și ca un bun și iubitor de oameni vesnicat în supărarea și mâcnirea robilor Tăi, și ridică puterea Ta și vinul de grab și mântuiește, și scoate pe ei din mâinile plăjmașilor lor și ale tuturor celor ce le fac frâmbătate. Rugăm-ne, auzine auzi-ne și miluiește Vitorule de suflete, Doamne, cel ce te-ai rugat pentru cei ce te-au răspignit pe tine, Miros plivește-te asupra robilor tăi și pe brăjmașii și potrivnicilor care-i urăți și asupra ei iartă Și de la tot răul și viclesucul a se spre iubirea de frat și spre facerea de bine a viesuit povățuiește -i. Cu smerenie te rugăm, auzi și-i miluiește. Înălțime ca un bun asupra inimilor robilor tăi, Care sunt grijite de dragoste și de unire, Și împresurate de spiniuri și ai altor păcate O picătură din harul preasfântului tău, Duh, coborând peste dânsere, Să le roureze în chipul bogat, Ca să aducă roade bune, Și din dragoste cea către tine să-ți în toate bune, Și să te treacă în dragoste și unire. Cu să te rugăm ca pe un de bine și Dumnezeu al nostru de grav neauz și cu iubire de oameni îi miluiește. Să vârșiți în dragostea Ta, Doamne Dumnezeului nostru, să fie romită Și să aibă dragoste necățarnică față de-a îmbrânzești cu harul prea Tău, Duh Stăpâne. Pe ziua cea sa milostivei cu dragostea Ta și a unui al către altul, îmbăpăiază sufletele și inimile lor. Rugăm-ne ca unui milostiv de grav us. Și ca ună durată, miluiește-i pe dânsii. Doamne miluiește-i! Oamenii, miluiește, Doamne miluiește! Ca niște robe, trezii, scădemi ca că să-ți ne și cu umilință strigăm, Iată, și este pe robii tăi și toată dorința și cererea lor că o să fie după voia ta, Că numai tu singur, bunule și știutorule al inimilor, și toate cele ce sunt pe folosul robilor tăi. Rugăm-ne, ție, auzi și miluiește pe dâșii. Înălțimea Sfântului o locat și, Doamne, Dumnezeul nostru, și ca un bun și de oameni iubitor, Dăruiește robilor tăi, tu de-a ce și a face toate cele ce sunt spre bună plăcerea ta, Că Tu singur ești cel ce toate le rânduiește folosul nostru, auzi-me și miluiește pe dâși. Doamne, crești dumnezeule mântuitorul nostru și mai multe pedepsi după păcatele noastre suntem vrednici a primi ci stea atâminoa că căutând cu pocăință. la tine mântuitorul nostru scăpăm și cu la a prinstigăm mântuiește-ne de primele din cazul și între stările noastre rugămune-ți auzi ne și ne miluiește a cu robii ei Doamne, și să nu-ți depărtezi mila de la noi, căci ne-am încuținat mai mult decât toate sopturile și suntem astăzi umiliți pentru păcatele noastre. Cine scoate din mâinile vrăjmașilor noștri și ale tuturor celor și ne fac strâmbătate, rugăm-ne, ție, auzine, ne și miluiește. Să ne umiluiți pe noi, Dumnezeu, de Mântuitorul nostru, până de toate marginilor Pământului și a celor ce sunt pe mare de parte, și milostive să punem milostivii nou față de păcatele noastre și ne umiluiște pe noi. Că milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțând Tatălui și fiurii și Sfântului Duh. Acum și purura și în vecii vecilor. Amin. Slavă-ție, Hristoase, Dumnezeu, renădezea noastră, slavă-ție. și Fiul și Sfântul nu, și acum și purura și în vecii vecilor Amin. Doamne Doamne Doamnim mi Doamnimște, Prea mi părințe, Bine cu bine Hristos a adevăratul Dumnezeu nostru pentru rugăciunile prea furatei mai și sale ale Sfinților mărinților Sfinților tot apostoli. Ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, Și ale Sfintei Preacuvioace și mulți dei mai cei Noastră, Parascheva, Oprotitorii Sfântului locasului acestuia. Ale Sfinților, Dreptilor, Dumnezeiștilor, Părinții Joachim și Ana, Și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun şi de oameni iubitori. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi. Amin.